të ndërurër besintarë. Vajzdojmë me që ështën e të uhidit, që ështën madhështorë për të cilën Allah i madhërurë ka kryuar kryesot. Kemi folu në hytbët kaluara për të uhidin rubobije dhe uluhije dhe filluam në hytbën e shkuar për të uhidin s'ma sifat. Treguam për cilësin e mëshirës Se si Allah subhanu e ta'ale nga sesit më të gjera më madhështore që e sesit më shirës. So doflasim për disa të cilësit të tjera dhe për disa emrët Allah më dhëruar që kanë lidhe më të të cilësit. Allah subhanu e ta'ala ka të reguar që i ka 4 emra rest të cilëve, rutulot, madhështi e ti dhe gjithë përfshirë e tje kërjesave në kohë dhe në vend. Këto emra janë emra të Allah madhuruar që ka përmëndur në surën në hadid, ku thot huë l-awël, huë l-akhir, huë dhahir, huë l-batin. A jeshi pari, a jeshi fundit, i dukshmi dhe i fshehti. Rëthë tyre 4 emrave rëtullot gjithë përfshirë e fuqis dhe madhështi sa Allah subhanu wa ta'ala. Allahu i madhuruar i ka përfshirë të gjitha krijesat në kohë dhe në vend. I ka përfshirë krijesat në kohë me emrat e ti i pari dhe i fundit, edhe i ka përfshirë ata në vend me fuqin e ti dhe madhështin e ti me emrin e ti i dukshmi dhe i fshehti. Allahu subhanu e taala ka përshkruar vetën e ti me këto emra, edhe ka të reguar që i ka këto emra, edhe profeti ju në sënë Allahu alisallem në hadithin që e trasmenton muslimi, Në ka të reguar kuptimin e këture emrave Për mosillën vënd logikës Së dobo të njërëzore që të ndërhyj Edhe të modifikoj në këta emra Allahu subhanu e taala është i pari Profetis s.a.s. ka thën Entel awalu felej se këble këshej Kërë hadith është një hadith Në cilin të regod një lutje Të cilin e thot besimtari Për para se të fejgjom Në më thënë duat e thot në marish Sepse një pjesë nuk e thon Duhet të thotë për para se të flej jom Thotë entë lë awal u falejse Këbële këshej, kjo të vazhlimit duhet lute Nuk është ka fillimi Ti pari nuk ka për para te jazja O entë lë akhir u falejse Ba dhe këshej Ti fundit dhe nuk ka pas te jazja O entë lë dhahir u falejse Foka këshej Ti e i dukshmi dhe nuk ka si për te jazja O entë lë batin u falejse Dune këshej Ti i fshehti dhe nuk ka Më, më afer se ti azja Ky është shpjegimi që ka dhënë vetë profeti sallallahu alajhi wasallam këtyre emrave. Këto emra përmbajnë disa ide mëdështore që duhet i di besimtari. Allahu subhanahu wa taala është i pari dhe nuk ka përpara ati asgjë. Ai është krijuesi i çdo gjëje. Çdo gjë ka një fillim, kurse Allahu subhanahu wa taala është përpara fillimit të çdo fillimi dhe të çdo gjëje. Sepse ai është krijuesi dhe filluesi i çdo fillues gjëje që pra nais fot profeti sallallahu alaihi wasallam ti i pari dhe nuk ka përpara te asgjë. Po ti i pari dhe nuk ka përpara te asgjë. Besimtari duhet i njohë këto emra të Allahut më dhëruar dhe ta adhurojë Allahun me këto emra. Prandaj besimtari vërtet kur e ndjen që Allahu është i pari dhe nuk ka përpara ti asgjë. Në moment i kujtohet hadithit që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, gjëja e para që krijoi Allahu është lapsi. Edhe i tha shkruaj. I tha çfarë të shkruaj? I tash shkruaj çdo gjë që do të ndodhi der ditën e Këmetit. Ka shkruar në të edhe emrin tim dhe emrin tënd. Edhe ka shkruar filanit. Do t'i jepen këto mirësi, këto mirësi, këto mirësi, këto mirësi, këto mirësi do ul Zot, do bë, do bë, do bë, do bë, do bë, do bëm rradh. Vall, a mos ndërhyre ti me ndonjë ndërmjetës apo dhërryshfet që Allah i madhuar të shkruaj këto mirësi, po ishte thjesht mirësi dhe Vlerësim vetëm për i ti, pa pasur ndërhyrje prej teje. Duke kuptuar që ai është i pari dhe nuk ka më para tiën zgjedh, duhet të kupton që çdo mirësi që të vjen vetëm për ti, pa ndërhyrje në askujt e pandemizimin në askujt, prandaj kjo gjëje duhet bëjta lidhës zemë vetëm me Allahu Subhanu Teala dhe maskën tjetër profetit. Allahu Subhanu Teala ka ekzistuar para se ka jesh ti. Edhe do vazhdoj të ekzistojnë mbas krijesave të ti. Atë ditë që do të thotë kërjesave në basi ta mështilë qitë dhe tokë në dorë në ti, unë jam sunduësi, ku janë sunduësi dhe dynjas? E në lmenik, e në më lukët dënja, të të lojë më dhurë, unë jam sunduësi, unë jam mbreti i vërtet, ku janë mbreti i dë dynjas? E shkatëruar gjithë. Sepse shdëgjë është këtëruar gjithë, shdëgjët në mbaroj dhe ngejnë e vetëm sunduësi i vërtetë. Pra në e thotë profetit Sallalloi Se në dhe ti i fundi dhe nuk ka mbasteje as gjë Dë më thonë Allah i më dhuaj I ka përfshirë të gjithë e kryesët I ka përfshirë të gjithë e kryesët Në intervalin kohor Të gjithë e kryesët Jam brenda intervalin kohor Të cilë si në ka kryuar Allah subhanu e taala Edha i është për parë të atyre Edhe dë ngele në bastyre të Kryua si shdo gjë është për parë të atyre E se kryesat ka një fillim Dhe do gjenë mbas tyre mbas dekadës së shkatrimit universit, të universit, rindërtimit të çdo gjëje që zikret, dirikthej Allahu më dhuar në një formë tjetër ditën e kiametit. Edhe jeta e tyre, dhe pse do vazhdoi përsëri, por ajo do vazhdoi me disa ndryshime. Është vërtet që banorët e xhenetit dhe xehnemit do jenë të përyeshëm në luks vdesim më. Por jeta e tyre e përshtme nuk varet nga vetja e vet, por varet nga dëshira e Allahut subhanahu wa ta'ala. Jeta e tyre përherëshme e kishte një fillim kurse jeta e Allahut nuk ka fillim. Jeta e tyre nuk është në dorën e tyre, por është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu i madhëruar i shfundë nuk ka mbështetje asgjë dhe nuk i varet nga askush sepse ai është i plotë dhe nuk ka nevojë për krijesat kurse krijesat edhe pse do jetojnë në pafundësi, mbazdegës, mbazinjës së tyre, jeta e tyre në pafundësi varet nga dëshira e Allahut dhe nuk vajrat nga vetët të tyre. Që që Allah subhanu e talë është i pari dhe i fundit. Njohën e emrit i pari, që Allah subhanu shqipari, e talë është i pari, e njohën shumit se kryesetve, përvesh komunistëve dhe cilët besojnë që nuk ka kryes. Kurse njohën e emrit i fundit që Allah është i fundit, nuk e njohën vetëm se besimtarë të vërtet dhe vetëm ata e synojnë të adhrojnë Allah me këte emrë. Kërë njeri është sigurohet që Allah i madhurash i fundit, këtë do të thot që shdo kryes, shdo gjepërve që Allah dhe shkatrojë për para ti. Shkatrojë për para Allah s.w.t. Dëngele vetëm Allah, o jebë ka ojgëhurabbi ke dhullë gjelali o li kramë. Dëngele të tyra, zotit tëndë, dhullë gjelali o li kramë me madhështi, dhe i kramë është bujaria Allah s.w.t. që përgatit për kryesat e ti që e mëjë tajnë ta Kullu men alayha fam çdo gjë do të zhduket që ndodhen në, në, në tokë ose në univers. Me ngjëlet Allahu subhanahu wa taala. Përderisa çdo gjë do zhduket. Ai takon krijesës që synimin e tij ta vendosit diku afër. Dhe jo tek krijuesi te i krijesave, dhe tek ai që do ngelëm as krijesave. Ndërkohë që Allahu i madhuar thot në Kur'an wa anna ila rabbikal muntaha. Tek zotëti është fundi. Por derisa fundi është te Zoti jot. Kjo do të thotë që synimi jot dhe adhurimi jot duhet drejtuar vetëm tek Ai i cili nuk zhduket kurrë. Utawakkil 'ala al-Hayy alladhi la yamut. Al Mbështetu te gjallëja që nuk vdes. Se nëse i mbështetesh te gjallëja që vdes, momentin që ai vdes, ti do ngjer pa mbështetje. Dhe nëse ti mbështetesh te i cili nuk vdes, atë i mbështetojat do jete fort gjithmonë. Prandaj dhe synimi i robit u tiet Drejtati i cili nuk vdeskur Edhe të argohet për kriesër të cilët nuk ka ndoha zja Mund vdesim për pa atejo se masteje dhe kush e lizemër me i kries A i ka për ta trathuar momentin më të vërstijë që të këndemaj për ta Për nda edhe sënimi e robit du tjet Të ka i cili e shifun dhe nuk ka pas ti a zja Pas te i thot dhe ti i dukshmi dhe nuk ka si për te i a zja Emri Allah të dhohir që ne e përkëthemi dukshmi Në ka shfigur profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë nuk ka as i përtej asgjë që do thotë se Allahu është më i lartë, sepse një gjë, sa më lart jet atë më dukshme është. Sa më lart ti jet atë më dukshme është për syrin e njeriu. Prandaj dhe ka përshkruar në çdo lloj forme veten e tij Allahu më dhuar me këtë emër dhe ka përshkruar me të dhe ka shpjeguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e musliminit. Ti dukshmë dhe nuk ka as i përtej asgjë. Në ky është një ngjashmëri me emrin Allahu Subhanuhu Teala El Ali, që do thotë i larti. Ua anta al-batin feliisa dunaka shay'ti fshehti dhe nuk ka më prantej asgjë, zge... nuk nuk nuk ka nuk nuk ka nuk mund të jetë dikush më afër tij se se asgjë, se asgjë tjetër. Këtë e kanë shpjeguar, kështu kanë shpjeguar dietarët e ehli sunetit. Edhe ky është shpjegimi i cili përputhet me argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Kam dëgjuar para pak kohë disa ignorantë qi thoshin u antel batin falesa du ne keshei ti fshet dhe nuk ka postej asje edhe kjo ide qe nuk ka postej asje kjo es tamam akidia e jehmi ibn sofani i cili kur binte ne sezh dhe nuk thoshte subhana rabbial ala i madhëruar je ti o zot qe je i larti por thoshte i madhëruar je ti o zot qe je i ulti hasbi allah wa ni'mal wakeel i pase inshallah pra asaj qe i pershkruajn inorantet dhe mizorët E përshkruen Allahun me atë cilësi e cila është kundërta e asaj që meriton Allahu me me i madhëruar. Allahu më i dharti, ata thonëj më i poshtëm. Më i poshtëm domethënë që është përshkumbtuar. Pika më e poshtëme e universit është qendra e tokës. Dhe qendra e tokës në të gjitha anët është drejtimi nga këmbët e njerëzve nga të gjitha anët. Domethën, sipas thyrë ignorante i bie që Allahu që ka përshkumbë tyri pasë, pa i pastë është Allah para se që përshkruaj ignorantët. Qëloi kuptimi nuk përputhet me argumentet e Kuranit dhe e Sunetit dhe sunete, nuk përputhet me, me të vërtetën që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Kush e ka shpjeguar dietar të hadithëve dhe xhamatit? Ndërta dhe Ibn Qayyim në librin e vet Tariqul Hijratain, kur ka folur për këtë emër ka treguar që adunu është afrimi, afërsia e Allahu subhanahu wa taala. Kur themi që Allahu është afër krijesave të tij, nuk është kuptimi këtu që Allahu është brenda krijesave të tij. Edhe këo kuptohet duke shpjeguar një detaj shumë të rëndësishëm. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kain vetë në librin e vet Tariqun-e Hijratain. Ka treguar që Allahu subhanahu wa taala është më i madhështori. Ai sa krijesat e tij, sa qielli dhe toka, para madhështisë së Allahut janë si një thërmi në dorën e ndonjërit për ne, kjo e ka përshkruar vet profetit sallallahu alaihi wasallam. Athe kur Allahu më dha gjithë krijesat i kanë dorën e tij si diçka të vogël, a nuk janë pranë tij? Edhe Allahu më dha një prej të fuqishmë që të bëjë me çdo krijesë çfarë të dëshiroj, i thotë bëo dhe bëo të ndërhyj me gjatë mund të im past krijesave të, të tij, sepse ai ka krijuar ato nga asja. Kjo që a nuk është më pranë tyre se çdo gjë? Edhe kë nuk do thot a i tyre, si të thotë që ai është me ja qenin e tij brenda dyre, si pretendojnë sofistot? I pasë është Allahu për kësaj akide të prishur. Përkundrazi Allahu është i lartë. Sigurisht se e ka përshkruar i vetën e vet në surën Hadid. Në vazhdimin e këtyra ajeteve, thot hu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh. Allahu është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën në 6 ditë, më pas qëndroi mbi Arsh. Tregoj që qëndroi mbi Arsh në këtë ajet dhe në vazhdimin e ajetit, por në këtë ajet thot më fund, në fund të ajetit thot wa huwa ma'akum aina ma, ma kuntum. Dhe ai është më i u kur do që të jeni. Sizë nuk ka sensi të jeni kontradiktorë dy fjalë që ka përmendur Allahu me, Allah, me të njëjtin ajet, në të njëjtin ajet Allahu ai është miqsh, edhe po ti thotë ai është meju kudo që ti jeni. Dhe kur thotë kudo që ti jeni me ju, dhe megjithatë ai është miq që nuk do thotë që është banë krijesë, se është miqsh. Por madhështia e tij është ajo që madhe, fuqia e tij është ajo që madhe, dija e tij është ajo që gjerë, sa nuk mungon tek ai gjë. Çdo gjë që ka, ka përpara ti, e fshehtë apo të, të shoqëndshme, dhe, dukshme dhe të shoqëndshme dhe fshehtë për të janë njësoj. Nata dhe dita për tërë një soi, shikon milingon në zezë, shikon milingon në zezë, por shkëmb i të zi në errësirën e natës. Nuk fshihet përta asgjë. Për këtë arsye ai është më pranë çdo gjë se çdo gjë tjetër. Me kuptimin, është më pranë çdo gjëje se çdo gjë tjetër me dijen e tij, me fuqinë e tij, me madhështinë e tij, edhe me ato cilësi të cilët i porkasin vetëm atij. E megjithat ai është më i ëmbël. Këto janë katër emra që ka përmendur Allahu në fillimin e surës Hadid. Ai thotë ai i dukshëm dhe i fshetih. I dukshëm qëndron më i ëmbël, i fshetih i është pran kriesor ti, edhe e ka shpjeguar po vetë në ajetin që thotë në vazdim të surës ai qëndron më i ëmbël, pas ai në fund të ajetit thotë ai është më i dukshëm do që ti jeni. Edhe nuk e shudi që profeti sallallahu alaihi wasallam shpjegimin e këtyre emrave ta këtë marr po nga këto ajete që janë në vazdim, sepse Imam Shafiu thotë çdo gjë Çe ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, ai e ka marr atë nga Kur'ani. Ka marrën Kur'ani e kupton apo kush, kush e kupton, nuk e kupton kush nuk kupton. Ai ka qenë i dërguar Allah, nga Allahu dhe kupton nga Kur'ani ti se kupton njerëzit. Jo ashtu si pretendojnë ijonët, të cilët pretendojnë që selefët nuk e kuptonin Kur'anin dhe na dolën ata të diturit tan mbas 14 shekujt të tregonin ç'është Kur'ani. Përkundazi, profeti sallallahu alaihi wasallam e kuptonte Kur'anin mirë çdo kush. Edhe prej ti kanë dhierr këtë gur të çmuar për cilën ne përfitojmë. Kto Pjesë të imanit dhe njofim Zotin tonë dhe adhurojmë ato në basë tyre. Nusë Allah në madhuruar, në bëj për e tyre që adhurojmë Allah me emë. Alhamdullahu, salatu, salamun, rasulillahu, ala alihi, më sahbihi, gjemrain, më ba'dë. Allah s.t. Allah s.t. është lartë kërjesët të ti. Dhe gjithë kërjesët të ti, përparëma dhe shtisët ti, janë ndjeshka e vogëlë. A i vëshgone ta shvepojnë ata, ka dërguar me like-et dhe shkruaj çdo gjë që vepojnë ata, do të llogariz ditën e gjykimit për to. Dhe vetë ideja që Allahu është më i krijes së ti, kjo është një lloj ideje madhështore e cila e bën zemrën e besimtarit që të drejtohet lart. Edhe ai person i cili nuk beson që Allahu është i lartë, ai e ka humbur Zotin e tij. Edhe nëse ai adhuron Allahun, çfarë thotë ibn Qayyim, nëse ai adhuron Allahun Me udhim të vërtetë dhe përpiqjet që ti drejton ta drejtoj zemrën e ti nga Allahu, zemra e ti do drejtohet lart. Dhe nëse ai beson që Allahu nuk është lart, atë zemra e ti do rrudullohen nëpër univers për së nga të gjetur drejtimin se nga do shkojë. Dhe kur mos e gjej, atë në rastin më të mirë ai do bjerë në akiden e sufistëve që thonë Allahu është kudo. Dhe kjo është akida më e poshqes, akide krishterëve, që pretendojnë se Allahu ka hyrë te Isa i paashtash Allahu përse që përshkruajnë ata. Për këtë arsye kur besimtari beson që Allah është lart me gjithë kresat e Tij, atëherë kur adhurojnë Allahun, zemra e Allah, atij drejtohet lart. Para nd të tregohet dhe këtë u kam treguar edhe herë tjera, që një prej diretarëve po dialogon me Xhuenin, edhe i thot nit argumentet që pretendon ti, por na thuaj, çfarë shpjegimi jep ti kësaj ndjenje që ndjen gjithatata të cilët e njohin Allahun sa herë që thonë oh Allah, zemra e tyre drejtohet lart. Edhe fillon xhueni dhe i bie kokën vet me grushta e thot më mundi Hamedani më mundi Hamedani këçat poshte. Lerik argumenton njëa vetë kjo lloj ndjenje të cilën ndjen çdo kush i madh dhe i vogël çdo person që ç'i thotun e një Zotin ai e di që Allah është lart. Pa jam su kush, nuk ka nevojë për universitet apo shkolla. Përkundësin universitetin e shkolla, njerëzit u angazhojnë të ndëllon shkudo se shitch. Sepse njejë Allahu tash në natyrën e pasur e njeriu, pandejë njeriu e një fjalë Allahu është lart. Edhe kur njeri me beson që Allah është lartë, zemër t'i drejtoat për lartë. Edhe ka të si kiblë, kiblë e zemërs është drejtimi për lartë të këllohë, subhanu të ala. Edhe kur e beson që Allah është i fshetë, nuk ka më pranë sa i askush, nuk është më pranë sa i askush. Atëher kjo dhe gjë bënë të që aji ta adhurojë Allah në madhuruar, si kur e e shikonë të ta adhurojë Allah në gradën i hësani dhe kjo është gradën më lartë adhurimit. Sado që ne të flasim për këto emra, fjalët tona janë shumë të pakta edhe të kufizuara dhe nuk e shprehin dot madhështinë këtyre emrave dhe bukurinë e tyre edhe dritën madhështore që ato kusin në zemrën e besimtarit. Por më vjen të moftë që ne të japim disa shenja që njeriu përpiqet që të meditoj vetëm to në këto lloj emrave të Thjesit Allahu Subhanetoe Tale që të njohim madhësinë Allahu të adhuruar dhe të adhurojmë Allahu të Thjesit Allahu të adhuruar, ndonë për atë që njohim Allahun me emrat e Thjesit të Tij dhe adhurojmë atë me to.